ons gaan saamlees het Johannes 20 jy kan dit opsoek in die bybels Johannes 20 ons gaan dit ook op die scherm doen maar voordat ons saamlees en ons lees het saamlees hier op die dag is ons So, so opgevonden die graf is leeg die klip is weggerol daar is niemand in die graf nie Jesus is opgestaan en die dood in hy leef die daar die Jesus die opgestaan in Jesus is van ochtend die pijms en ons kan nie sien Maar op grond van die belofte in die woord glo ons dat die hier by ons is dat ons die mag beleef as die oorwinnaar oor die dood Heere, ons wil ek die woord lees want die woord is is eindelijk maar Jesus wat mens gloed en ons wil omhoor waarmee ook vir, vir ons wil hy soestier vandag om hierdie paasondag te gaan vien. In Jesus naam dat ons dit. Amen. Maar Maria buiten by die graf blee staan en huil, wat wilsaar huil het sy voortloor gepikt om in die graf in te kyk, toe sien sy twee engelen met wat tere aan daar sit, waar die lichaam van Jesus geleefd een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vraag toevaar, my vrou, waarom hul jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Heere weggevat het, en ek nie weet waar hulle nou begraaf het. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraan vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat het hy is. Jesus vraag toe, my vrou, waarom hul jy? Voor wie soek jy? Sy het gedinkt, dis die tuin En sy het van gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my, waar jy hom graf het. En ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na my toe en sê in die perheus volg, Raboene. Dit betekent dier, meester. Jesus sê vir haar, moet my nie vasthou nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevaar nie. Maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my vader toe wat ook jylle vaders is, na my God, wat ook jylle God is. Maar hy mag de leenheid van die disciples gaan sê, ek het die jylle gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ons lees net tot daar, vrienden, en ek wil vraag dat ons sal opstaan, ons gaan ons looflied nou sing, dit is uh, saam met achtergrond muziek, het is een van die vlaglieden, daar is die lieb nie so bekend dat jy nie, maar die oorgedeelte is in dit geval um, baie bekend, so, kom ons staan, hy is opgewek, daar is opgemondheid in ons hart om dat Jesus leef, kom ons in die prachtige. omdat ons as mense mekaar vertrap en mekaar uitbuit, mekaar in die rug steek, net om hooguit te kom, om ernst op posiesie te kry of myself te verruk. In in so'n harde wereld is het somtijds moeilik om die opgestane Jesus raad te sien. die rede daarvoor is heel waarschijnlijk die mis van ons dag wat die uitsicht beleemmer. Nou, in deel van die wereld is die meer mis as wat ek in Vredendal ingewoond was, maar in die oogende as, as ex-kultuur dan krij jou heel diklos die mis uh, op pad George toe en dan later in die dag trek die mis weg en dan schijn die zon as wat die die sê nie is, dan raak het gewoon ek lekker in een warm dag. Ons sig op Jesus in die harde vlekkheid waar ek en jy is, word beleemmer dier iets soos die mis wat ons sokkens beleef. Nou die volgende stikkie geskieders, ek het verlede jaar eerst by iemand gehoor en, en daar ken julle dit die Engelse het gewoek om die Franse by die slag van Rotterdam te verslaan. En so die Engelse een netwerk van telegraafpale opgerig, om gereed te maak as die oorlog gewend word om met die telegraafpale een boodskap terug te stuur vir die mens op die thuisvrok om vir hulle te sê, maar die oorlog het ons gewend. Napoleon Bonaparte is verslaan nou die generaal wat die Engelse in die tijd gehad het was generaal Wellington en toe gebeur het dat hy die Franse onder leiding van Napoleon Bonaparte beslissend verslaan by die slag van Rotter en toe stuur die Engelse met een gekoedeerde boodskap, met die telegraaf pale een boodskap huis toe na die, na die thuisprong toe dat het mistig was het die boodskap nie heeltemaal deurgekom die eerste deel van die boodskap het by die Engelse uitgekom Wellington verslaan en die Engelse wat so van hoop gehad het dat Wellington Napoleon sou sou verslaan, kry die, die boodskap Wellington is verslaan en het is in rouw gedompel totdat die laaste deel van die boodskap heel wat later die dag deerkom Wellington verslaan Napoleon. En die blijdskap het onder die Engelse gekom uh, totdat die volledige boodskap krij om te weet ons het inderdaad die slag van Botterhoek gewend. Vrienden, net so is dit eindelijk ook hier rondom die paas gebeur. Die vrouw met oor die na die graf toe gaan en sien Jesus is nie daar nie, het hulle opvangkelijk gedink, maar soos wat die gebruik in die tijd is om lichaam te steel, daar het hulle Jesus een lichaam gevat en om geskuif na an die graf toe. Kan ek sê die mis het hulle verander om Jesus raad te sien. Toen Jesus inderdaad aan Maria verskyn, het sy eers gedink, maar dis die tuin opzichte. Dis die tuin nie wat hier in die tuin aan die werk is. En eers toe Jesus haak op haar naam noem en sê Maria, toe sien sy weer die mis vir Jesus Christus raak. Dit is so dat ons lewe oor dikblas gekenmerk word met mis. Wat maak dat ek en jy in ons moderne tyd waar ons lewe ook nie altyd vir Jezus raak sien? Dink maar aan die politieke onzekerheid waar ons op die oomlik is met die verkiesing wat binnenkort plaas vind en al wat die ding is De die leese mens van en hoor en lewe loftes word gemaakt die julle ding rondom grond en eindom ons sien korruptie ons beleef dit aan ons eie sakte die effect van roodstatus ons sien ons onverhoog om iets aan die armoede te doen, die werkloosheid wat toeneem, die racisme waar het is ons sien die plaaswoorde En elke dag, as ek op netwerk 24 ingaan, is daar ergens een bericht van iemand wat aangeval is op die plaas of in die dood. Ons sien hoe gewelddadig ons samenleving is, dat mense hoed met hulle hewe vir, vir, vir die tienderhand, of vir die cell phone, of vir die schoot rekenaar. Ons sien padwoede, ek laat klep, Uh, wat het geword het vir, vir, vir mensese frustraties hoe sê die klimaatsverandering uh, hoe dat sekere dele van ons land al hoe droer word die paar plekken waar het nat is is absoluut in die uitsommering daar waar het nat is, is bijna vloede en mis bring meer dat mense mishoog is bang is verwaard is, verseker is en helaas telk sonder hoop. En in hierdie mis sikkel ek en jy om Jesus raad te sien. Ek het in die afgelijke tyd weer en ervaard ook hier in Antrie district was um, en daar is een mistigheid van Allah in die berg dan help het nie om jou bakkie se lichte op vol aan te sit jy dink as jy jou bakkie se lichte op hoof lichte aansit gaan jy beter kan sien het is nie waar nie as jy jou lichte op dompel sit as dit nou die rechte woord is in Afrikaans wat ek gebruik dan skyn die lichte tot net die voer maar is asof jy beter sien as die lichte net nie voor jou skyn, as wat jy dink, ek moet al ver skyn, dat ek dierie mis skyn, om te kan sien wat daar voor my gaan. So werk het eindelijk ook in ons verhouding met Jesus. Ons soek vir Jesus somtags daar ver Ons kom in die buitengewone terwyl ons om miskyk die by ons wannek ons Jesus raak sien in die alledaagse die gewone in sy versorging van my en in sy wat op my gebeur mense wat ek op my pad stierd iets wat my gebeur met die werk as ek Jesus in dit raak sien dan beleef ek iets van die opgestane Jesus, al is dit mistig om my ons soek Jesus dit ons daar ver by die groot groen terwyl as ons net nader kyk ons lichter op dompel sit in ons eie leven sien waar God aan die werk is, met wonderwerke en sy verzorging en sy ingrijpe en sal ek ons sien, die mistigheid van ons tyd daarom moet ek en jy eindelijk in een bewustheid elke dag leef, dat Jesus by ons is ek en jy moet eindelijk in die einde van elke dag in ons tot tyd gaan sit en sê, heren die dag is nou voorbij bewustelijk wil ek dink, waar was jy teenwoordig in hierdie dag? Was jy daartoe ek opgestaan het vanochtend? Was jy daartoe ek aangetrek? Was jy daartoe jy vir my die liss en eiver gegeet om werk toe te gaan? Was jy daartoe daar een transakse vir die werksplek plaasgevind het en ek gedink het, wauw, maar dit kan nie wees, dit is te goed om waar te wees. Was die heren daartoe op my bord kost, morig het ek gaan sit en dit geniet het, was die Heere daar, wat ek gaan slaap het, en ek vrede my hand, het. was hy daar, wat ek om beleef, bewustelik moet ons elke einde van die dag, van onself af, waarom ons tot die tijd, waar was ek in die dag, bewust, van die opgestaande Jesus in die Heerde, wat hy voor sien, waar die my pad gestien, waar die wonderwerpie gebeur, Meemachtelena ja, het Jesus beleef gesien toe hy haar intiem op haar na. genoem het. En toe klaar die mis op en sy noemvol Rabboni leermeste. Ek denk die mistigheid vriendes sal ons wees tot bij die weder Die mistigheid om ons gaan niemand weet opklaar nie. En dis nie omdat ek vanochtend probeer om my arts pessimist te wees. Maar as ons die bybel lees dan sien ons dat die mistigheid wat ons beleef, die goed wat ons in ons dag beleef, en kyk maar die goed is waarom die bybel skryf. Maar Jesus, gaan die tweede keer op. En die tweede keer as hy kom, kom hy alles niep maak. Dan vat hy die mis weg. Dan sal ons nie meer in een spiel kyk en in, in een raaselachtige beeld sien. Daarom eindig die evangelies nie met die opstanding van Jesus nie. Hy skryf verder, hy praat van die verheerlijking van Jesus, van sy jimmelvaart van die uitstorting van die Heilige Gees en hiernaas, wanneer hy weer op die wolke kom. Ons sien uit na een verheerlikte Christus, wat dieendag weer op die wolke sal kom, om alles goed te maak. Dan sal ons nie meer dier die mis na hom hoef te kyk nie. Nou ons sien ons nog dier die mis om sikkel om sin te maak om sikkel om te sien waar God aan die werk is maar een dag wanneer die mis finaal opgeklaar is dan sal ons hom in sy volle geelderheid sien die vraag wat ons dag van ochtend wil vraag maar, maar Sjo, is, is hy nie een bykie harteloos nie hoekom hoe kom doen Jesus nie iets terwijl ons in die mis is om vir ons te versekere van sy nabijheid en van sy tenwoordigheid vir ons kan ek nou maar simpel beeld gebruik om iets met julle te deel hy los ons nie alleen nie die mistigheid. Behou dat hy selfs by ons is, saam met ons reis, saam met ons loop, gee hy klik van ons kat op die pad en gaan ruim in die mis op die pad wat daar nie kat is nie. En hy sê die moeilijkheid is om koers te hou. Jesus geef ons tekens dat hy lewe en dat hy werkelijkheid is, en dat hy bij ons is. Vanochtendse doop was die teken daarvan. Die som wat vanochtend opgekomme, die som van gerechtigheid wat skyn, opstandingsmode, die opkomst van die som, is die teken wat God vond sê geë. Die honderwerke wat jy in die hewe beleef, die geneesing wat jy beleef, die stuk gewetsverhooring, dis, sit, kak oor om vir jou te verseker ek is by jou daarom laat die Heere ons nie verdwaal in die te gaan hy beloof dit hy laat ons nie verdwaal in die onzekerheid van die wereld van 2021 die mis, die tijde erger is, is, ander da. En dan kom die opgestane Jesus en hy helf iemand soos Thomas om te gloe. Hy helf Thomas om Jesus raad te sien, sy hand in sy vond te druk en seker te weet, maar dit is Jesus, om om te sien en te beleef so help Jezus en Maria om om raad te sê toe hy verhaal pa naam naam en sê Maria so wil hy ook van ochend vir ons kom help om in die mistigheid waar ons leef vir om, om raad te sê het geloofs oor met oor wat bewistelik vir Jezus soek in elke detail van my lewe van wat ek van my oek opgemaak, tot ek vanavond gaan slaan. Om bewustelijk, intentioneel, doelbewust, God saam draag te sê. En die manier waarop God met my werk, en die manier waarop God dierbrake bewerke, en die manier waarop God my dat laat wacht vir die rechte antwoord op die rechte tyd. Ik moet nie vastfek op die miswolke die miswolke sal ene van die big gaan gee. En weet julle wat? Daar sal een ander volk die wederkomstwolk en die volk sal uit die niet uitverschijn met Jesus wat op die volk is. En die, die mis die naal sal kom wegvat so dat ons om in volle heerlijkheid sal sien mag jy in die mistigheid waar ons leef as, as mense van toon iets van die opgestaane Jesus beleef en ervaar. Hy is by ons. Ons so, moet net met ons geloofstel kijk. Die misvolke sal verdoen morgen sal die soon weerskyn. Amen. Amen. ons beleid van ochend ons geloof in die enige God, ons kan staan as ons dit doen um, kom ons let vooral op die deelkie wat sê wat opgestaan het in die dode wat opgevaar het in die hemel want dis ons beleid en is ons groe die nek in Jesus wat gesterf het vir ons ons groe vooral in die hemel wat opgewek is en wat tot in ander eeuwigheid leef in die realiteit is. Omstaan, kom ons staan en doen ons hart op beleidings van ons hoofd. Ek glo in God die Vader die onwachtige die Skepper van die Himmel en die Aarde en in Jesus Christus sy enige Boe ons Heer wat ontvang is van die Heilige Geest geboore is in die maag Maria, wat gelaai het onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gesterf en begraafd is en die ter jale neergegaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene gerustelijke kerk, die gemeenskap van die heiligens, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die heilige heilige. En ek al sy dankie. Ek vind net so'n of twee saakies vir gebied, um, daar is weder van die siek is, ek dink hulle is redelijk um, die selte is wat verlede week daarop is, kom ons bly maar vir hierdie wense bid, vir genees en herstel, dan is daar ook een klompie ander saak, wat van ons um, gebedsmense af aan ons deurgegewe word, gehoorzaamheid en die dieper inzicht in die geheime van God en sy woord, syk en behaarde mense wat nie meer oor je gezondheid geniet nie, A, besinning en beeindiging van die toegings en boykotte wat wees van ons land en ekonomie skarig te berokken, en tot gewjaalde miskariging van eindom leid. En dan Centraal Afrikaanse Republiek bid vir ontworkelde christenen, wat in interslak toestanden in vluchtelingskamp beleef. En dan is daar ook by die troes net se so twee families waar ons gaan dit. Ek sê is, is week, vorige week oorlede haar diens was verlede Sondag geweest en gister aand het uh, die Bota familie ook die hartseer tyd inneem van waar sie net oorlede is. En in die laaste ure so kom ons bly aan die hierdie twee families wat ook in hierdie tyd um, ja, dire ek verbies uh, gekonfronteer is. En dan wil die dankie sê, laat uh, dankie vir die opstanding, dat ons samen miljoene genodig ons so die wereld, en uit die het opgestaan, uitwaardelik opgestaan. Mag ons die opwinding koester en die kracht van die opstanding van dag in ons levens ervaren. Kom ons keer geleerd, dit is toch, hey.